נועם לא יודע כלום. נועם, אתה יודע איפה יוסי? לא, אני לא יודע. אתה יודע איפה המורה? לא. איפה כל התלמידים? אני לא יודע. אז מה אתה יודע? כלום.